A ma esti témánk, amit két részre osztunk, az igaz és hamis egyház. A legfontosabb dolog, ami magával ragadhat benneteket ebben a részben, az az, hogy van egy igaz és egy hamis egyház. Ha nem érted meg ezt, akkor összezavarodhatsz, és a sátán megcsalhat téged. Először megmutatok nektek néhány igét, egy-egy portrét, először a hamis, majd pedig az igaz egyházról. Ha nem is jegyzitek meg az összes dolgot, amit elmondok, azaz egy, akkor is maradjon meg bennetek, hogy manapság nem igaz egyházak vannak a világon, hanem van egy igaz egyház, és van egy hamis. És remélem, hogy elegendő információt adok nektek ahhoz, hogy Istentől függjetek, ne téveszem meg benneteket a Hamis Egyház, és tudni fogjátok, hogy szellemileg hova tartoztok. A 2. Korintus 11. fejezetének 2. 3. és 4. verse megmagyarázza, hogyan jött létre a hamis egyház? Pál a korintusi gyülekezetnek a következőket írta, his eljegyeztelek titeket egy férfiónak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Ha figyelembe vesszük azokat az embereket, akikből a korintusi gyülekezet felépült, akkor ez egy lélegzetelállító kijelentés. Pál felsorolja, kik voltak ezek az emberek: prostituáltak, homoszexuálisak, leszbikusok, részegesek, paráznák, erőszakosak, és ehhez hasonlók. És Jézus vérének erejével, és Isten igényének megszentelő munkájával, Pál azt látta, hogy az egész gyülekezet, amely ilyen emberekből épült fel, szeplőtlen szűzként fog Krisztus előtt állni. Pál, aki ezt a gyülekezet alapította, arról beszél, hogy eljegyzi ezeket az embereket az Úr Jézusnak. Tudnunk kell, hogy abban az időben a bibliai kultúrában két lépés volt. Először az eljegyzés, azután a házasság. Ez az eljegyzés nem a mai értelemben vett eljegyzés, mert ma az eljegyzés a legtöbb esetben mindenféle nagyobb bonyodalmak nélkül felbontható. De abban a kultúrában az eljegyzés szent és ünnepélyes fogadalom volt. Ekkor még nem teljesült be a házasság, de ugyanolyan sérthetetlen és szent fogadalom volt, mint a házasság. Az, aki hűtlen volt a jegyeséhez, házasságtörést követett el ugyanúgy, mintha a házasságot bontották volna fel. Ez volt a két lépcsőfok. Az asszonyt először eljegyezték egy férfival, ebben a kultúrában ez nem sokkal a házassági ceremónia előtt volt, ami után jogilag férj és feleség lettek. Tehát a ti elkötelezettségetek az Úr Jézus Krisztus felé egy szeplőtelen jegyesség. Mindannyian, akik ilyen fogadalmat tettünk, el vagyunk jegyezve Jézus Krisztus számára. De a házasság még nem történt meg. A jelenések könyve 19. részének 7. és 8. verse csodálatos képet tartalmaz a házasság megünnepléséről. Eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Az egész világ izgalomba jön a bárány mennyegzője miatt. Kaptam egy kijelentést, nagyon egyszerűt. Néhány hónapja véletlenül ébrem voltam az éjszaka kellős közepén, és amint gondolkoztam, Három kép jött elém arról, hogy az Úr Jézus két dolog miatt izgatott. Először is azért, mert megbékélteti a testvéreit, a zsidókat az évezretekig tartó elidékenedésből. A második pedig az, hogy elveszi a menyasszonyát. Elviszi. Nem csak Jézus, hanem az egész menny nagyon lelkes volt. Úgy gondolom, néhány pillanatig éreztem azt az izgalmat, amit az Úr és a mennyei lények éreztek. De most még csak el vagyunk jegyezve. A menyegző még nem jött el. Itt válik el egymástól az igaz és a hamis egyház. Az igaz egyház hűséges az eljegyzéshez, a hamis pedig hűtlen. És amikor az igaz egyház hűtlen a fogadalomhoz, a proféták azt mondják, hogy szajha, prostituált, erkölcstelen asszony. Pál a következő két versben megmutatja, hogyan térhetnek el a keresztények, az eredeti elkötelezettségüktől. A harmadik versben ez áll. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a tév gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől, más fordításban egyszerűségtől. Tehát ez az a folyamat, ami hűtelenséghez vezet, ami megrontja a hívők gondolatait. Pál az evangélium egyszerűségét és egyenességét akarja hangsúlyozni. Az evangélium lényege nagyon egyszerű. Bizonyos történelmi tényeket tartalmaz, amelyeket Pál az I. Korintus 15-ben mond el. Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint, eltemettetett és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. Ez az evangélium. Nagyon szomorú és boldogtalan vagyok akkor, ha az emberek ezt bonyolultá teszik. Az evangélium alapvető igazsága olyan egyszerű, hogy egy hat éves gyerek is könnyen megérti. Gyakran a 6 éves gyerekek jobban megértik, mint a 20, 30 vagy 40 évesek. Légy résen, amikor az emberek mindenféle pszichológiai zsargonokkal dobálóznak és neved igénybe a pszichiátria segítségét Isten igazságához. Istennek nincs szüksége a pszichiáterek támogatására. Isten áldja meg a pszichiátereket, ők végezzék a saját munkájukat. De a Biblia megáll a pszichiáterek, filozófusok és tudósok támogatása nélkül is. Hét egyszerű történelmi tényre épül, ami vagy igaz, vagy hamis. Semmi sincs a kettő között. Ebben a tekintetben minden más világvallástól különbözik. Egyetlen másik világvallás sem kötődik ennyire az emberi történelemhez. Se a buddhizmus, se a hinduizmus, se a sintoizmus, se az iszlám nem függ az emberi történelemtől. Buddha látomásai, vagy bármi, amit látott, megtörténhetett volna máshol, máskor is, semmit sem változtatott volna rajta. Ugyanígy a buddhizmus és a hinduizmus is spekulatív. Egy bizonyos időpontban léptek be a történelembe, és a buddhisták azt hiszik, hogy Buddha egy fa alatt kapta a kijelentéseit, ez lehet bármilyen fa, ez nem kötődik az emberiség történelméhez. A kereszténység az egyetlen vallás, amely beleillik az emberi történelembe. Ezek a dolgok vagy megtörténtek, vagy nem. Vagy igazak, vagy nem. Teljesen más, mint a többi világvallás. És a lényege nagyon egyszerű. Pál az elme megromlásának folyamatával folytatja a negyedik versben. Mert hogyha az... Aki ő, sok más prédikátor jött Pál után, és Pál egyik legnagyobb problémája az volt, hogy miután ő bemutatta az evangélium egyszerűségét, jöttek mások, akik bonyolultá tették azt, és olyan törvények és szabályok megtartására akarták kényszeríteni az embereket, amely nem része az evangéliumnak. Ez volt a problémája Korintusban, Galáciában és más helyeken is. Tehát ezt mondta, mert hogyha az, aki ő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Tehát három lépcső van. Először is egy másik Jézus, majd egy másik szellem, Végül egy másik evangélium. Tehát minden Jézussal kezdődik. Jézus azt mondta, én vagyok az igazság. Amikor felcseréled Jézust, és már nem a biblikus, történelmi Jézust mutatod be, akkor egy másik szellemet kapsz, és ez egy más evangéliumot eredményez. Emlékeztek, ha valaki karizmatikus volt, akkor a korintosiak azok voltak. Kívülről azok voltak. Ne hidd azt, hogy a Szent Szellembe való bemerétkezés, a nyelveken szólás és az ehhez hasonló dolgok, amelyek csodálatosak, garantálják azt, hogy nem élsz bűnben. Nem így van. Bemutatok nektek három mai másik Jézust, amelyek a vázlatotokban benne vannak, De ki is tettem azokat. Az első valamiféle keleti uralkodó. Egy keleti guru. Van egy olyan mozgalom, amely így mutatja be Jézust. Buddha és az ehhez hasonló emberek szintjére emeli Jézust. Hogy hívják ezt? Ez a New Age mozgalom. Ez Jézusnak az egyik másolata. Ha tényleg szeretnél foglalkozni ezzel a problémával, akkor kezd el olvasni a kolosséi levelet. Bemutatja a nagy teremtőt, aki létrehozta az egész univerzumot, és egyben tartja azt szavának erejével. Ő nem csak egy nagy keleti tanító, aki az utcákon sétálgat, hanem ő személyesen az Isten, a Teremtő és minden ember bírája. Tehát a New Age mozgalom egy másik Jézust mutat be, más szellemet vesz át, és más evangéliumot ad át. Ez történik, ha egyszer megváltoztatod Jézus személyiségét. A második a marxista forradalmár. Az egyik olyan terület, ahol ez nagyon erősen jelen van, az Dél-Amerika. Ez liberális teológia néven is, is ismert, vagy felszabadítási teológia néven, amely azt tanítja, hogy a kereszténység feladata a szegények problémáinak megoldása, az igazságtalanság megszüntetése, a jólét megteremtése és egy új politikai rend felállítása. Jézus soha nem tette ezt. Megszánta a szegényeket, de soha nem akart másik társadalmi rendet erőszakkal kikényszeríteni. Azt mondta, hogy az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból való volna, akkor a szolgáim harcolnának. Ha Isten országát fegyverrel akarjuk létrehozni, akkor az Jézus tanításának a tagadása. Ha Isten országát ja, nem tesznek mást, mint az egyik diktátort felcserélik egy másikkal. Az egyik módja annak, hogy az embereket a forradalomra rávegyék, az, hogy elégedetleneké teszik a jelenlegi rendszerrel. Mesterek az emberek elégedetlen tételében. Ha ma te keményen dolgozol, akkor szinte a világ bármelyik kormányával elégedetlen lehetsz. És az a következtetés nem igaz, hogyha megszabadulsz az egyik kormánytól, akkor majd a másik biztos jobb lesz. Valójában a marxizmus manapság leértékelődött. Több szegénységet és nyomort okozott, mint azok az igazságtalan rendszerek, amelyek megelőzték azt. Tehát ez volt a második. A harmadikat én úgy hívom, hogy univerzális télapó. Az ilyen Jézus körbejár, megsimogatja az emberek fejét, azt mondja, hogy nincs semmi baj, ne aggódj. Ez nem a valódi Jézus. Azokat a gyülekezeteket, ahol ez a tanítás virágzik, általában liberális gyülekezeteknek hívják. Egy dologról biztosan nem beszélnek, a bűnök megítéléséről. Valójában egyáltalán nem szeretnek a bűnről beszélni. Minden esetben, amikor Jézust nem képviselik megfelelően, megjelenik egy másik Jézus is. Utána jön egy másik szellem, amely nem a Szent Szellem, és lesz egy új evangélium is, amely nem az új szövetség evangéliuma. Hányan gondoljátok úgy, hogy ez a Föld tele van ilyenekkel? Ez nem valami olyasmi, ami a következő évszázadban fog történni, hanem olyasmi, ami ma is körülvesz bennünket. És azt kell mondanom, hogy ez csak növekszik azokon a helyeken. Az írás figyelmeztet bennünket, hogy az utolsó napokban ennek a korszaknak a lezárásaként nagyon sok hitet is fog támadni. Lapozatok egy pillanatra az egy Timóteus negyedik részének első verséhez. A szellem nagy eszel, a Szent Szellem, pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben, vagy a kor vége felé, némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Nem szakadhatsz el a hittől, ha nem voltál benne. Nem szakadhatsz el egy egyháztól, ha soha nem voltál benne. Tehát ez a rész nem azokról beszél, akik soha nem voltak hívők, hanem azokról, akik hívők voltak, de megcsalták őket, a démonok, és hamis tanításokat fogadtak el. Néhányan meg fogtok lepődni, hogy évekkel ezelőtt Londonban minden héten háromszor prédikáltam az utcán, főleg a Speakers Corner-nél, ami, higgyétek el, akkor teljesen más hely volt. Nem egyszer fizikai bántalmazást kellett eltűrnöm azoktól az emberektől, akiknek nem tetszett a prédikációm. De nagyon sok embert láttunk az Úrhoz jönni. Azért mondtam el ezt nektek, mert volt ott egy fiatalember, aki drámai megtérésen ment keresztül. Pálnak hívták. Vasárnap este megtért, kedden betöltekezett Szent csütörtökön pedig megkapta a prófétálás ajándékát. Azokban a napokban ez rekordnak számított. Egy idő múlva elkezdett nekem mesélni azokról a gondolatokról, amelyek játszadozott. És minél többet hallottam, annál kevésbé szerettem. Mindig úgy kezdte, hogy valami azt mondja nekem, és elmondta ezeket a gondolatokat. Minél többet beszélt, annál inkább felismertem, hogy ezek a gondolatok a Christian Science, keresztény tudomány gondolatkörből származnak. Utána néztem, de ő maga soha nem tanulmányozta ezeket a tanokat. Tehát ez egy démon volt, aki ezeket mondta neki, és nem maradt hűséges az Úrhoz, hanem más irányba ment. Tudom, hogy megtörténhet ilyen dolog. Nem csak egy ember életében láttam ezt, hanem soknál. Ez valóság, amivel foglalkoznunk kell. Szeretném, ha Máté Evangéliumának 24. részéhez lapoznátok. Lehet, hogy nem tudjátok, hogy a profécia magyarázata korábban van leírva. A Máté 24.14-re alapul akkor a mennyiek országa hirdettetik majd minden teremtménynek. De ha megnézitek az ezelőtti verseket, akkor meglátjátok, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Nézzük a 9. verstől. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket. És gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Valószínűleg keveset tapasztaltok meg ebből ebben az országban, de ha megnézzünk néhány más országot, például a Szovjetuniót vagy Kínát, ezek ott nap mint nap valóságosak, és most már nagy méretekben. Ezután azt mondja, hogy sok hamis proféta támad, és sokakat elhitetnek. Ez meg is fog történni. Szinte minden helyen, ahol az új szövetség az idők végéről beszél, azt hangsúlyozza a leginkább, hogy tiszteljük Istent, hogy őrizkedjünk, hogy elkerüljük a megcsalattatást. Senki nincs, aki ne lenne veszélyben a megcsaltatás miatt. Már 48 éve keresztény vagyok, soha nem csúsztam vissza, és a legjobb képességeim szerint szolgáltam az Urat. Semmi esetre sem vehetem magától értetődőnek azt, hogy engem nem téveszthetnek meg. Azok az emberek, akik a saját tapasztalatukra vagy a saját intelligenciájukra támaszkodnak, az elsődleges célpontjai a megtévesztésnek. Csak egyetlen egy védelem van, ha alázatos vagy Isten előtt. A büszkeség könnyen megnyitja az ajtót a megtévesztés előtt. Támaszkodj Istenre ez ellen. Őrizkedj ezzel ellen. Ugyanebben a környezetben Jézus így folytatja. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik a szeretet sokakban meghidegül. Ezután azt mondja, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Tehát valamit el kell viselni, és ez nem üres fecsegés. Lesz üldözés, árulás, ellenállás, megcsalás. Törvénytelenség. És mindezek közepette Jézus ezt mondja, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Ez nem azt jelenti, hogy most nincs üdvösséged, hanem azt, hogy meg fog maradni, ha kitartasz. Jézus azt mondja, hogy a ti hosszú tőrésetekkel nyeritek meg a lelketeket. A kitartás a lelketek ára. És a következő versben van az, hogy és, ez, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon. bizonyságol minden népnek, és akkor jön el a vég. Mi jelenti ennek a korszaknak a végét? Az Isten országának hirdetése minden népnek. Azért mondom ezt nektek, mert Isten országának hirdetése az egész világon nem valami könnyű munka. A nyomás, az ellenállás és a veszély növekszik. És ezeknek az eseményeknek a kellős közepén Isten fel fog emelni néhány keresztényt, akik felemelik a fejüket, és véghez viszik a feladatot. Most nézzük meg, a hamis vallás eredetét és az igaz vallás eredetét is. Jellemzően mindkettőnek az eredete az emberi történelem elejére vezethető vissza. Mindkettő Ádám két fiával, Káinnal és Ábellel kezdődött. Az emberiség történetében csak ez a kétféle vallás létezett. Most nézzük meg ezt, és el fogjuk olvasni Káin és Ábel történetét az Egy Mózes negyedik fejezetéből, a harmadik verstől kezdve. Tudjátok, hogy Káin és Abel Ádámnak és Évának az első két fia volt, és mindketten a szülők Isten elleni lázadása és törvényszegése után születtek. Ádámnak nem volt gyermeke a lázadás előtt, ezért Ádám fiai magukban hordozzák a lázadó természetet. A Biblia ezt Óembernek, vagy Régi Ádámnak nevezi. Tehát olvassuk el ezt a részt. Lett pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásával és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Nem tudjuk pontosan, mi történt, de az Úr valahogy bizonyságot tett arról, hogy elfogadta Abel áldozatát. De nem tett bizonyságot amellett, hogy elfogadta Káinét. A legtöbb kommentátor azt gondolja, hogy valamiféle tűz jött le, és megemésztette Ábel áldozatát az oltáron. De nem történt semmi Káin szép növény áldozatával. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Káin harra és fejet, fejét lecsöggesztette. Azt mondhatta Káin, Isten a legjobb, a leges, legjobb áldozatot hoztam a földről, és téged ez nem érdekel. Tehát mérges lett, feldühödött Istenre és a testvérére. So és mondta az Úr Káinnak, miért gerjedtél haragra? És miért csöggesztetted le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. És szólt, és beszélt Káin Ábelel, az ő testvérével. És lett, mikor a mezőn voltak, támad Kain áberre az ő testvérére, és megölte őt. Figyeljetek meg, hogy az első lejegyzett bűn a lázadás után nem Ádámmal és Évával kapcsolatos, hanem ez egy testvérgyilkosság. A bűnnek nem kellett sokáig érnie, hanem ott volt minden mocskával együtt az elejétől kezdve. Figyeljük meg röviden Káin és Abel vallása közötti különbséget. Amíg ezt tesszük, szeretném, ha... Látnátok, hogy minden emberi vallás ebbe a két kategóriába tartozik. Az igaz és a hamis vallás kategóriájába. Mindenki vagy Kain vagy Ábel követője, még akkor is, ha nincs tudatában ennek. Először is Ábel isteni kijelentést kapott. Ezt onnan tudjuk, hogy a zsidókhoz ért levél. Négy verse ezt mondja. Hit által vitt Ábel becsessebb áldozatot Istennek, mint Káin. És a Róma 10.17-ben az áll, hogy a hit Isten igényenek hollása által jön. Tehát nem, azt nem tudjuk, hogyan kapott kielentést, de azt tudjuk, hogy kapott. És Isten élő áldozatot kívánt, amelyet meg kellett ölni és az oltára tenni. Tehát Ábel figyelembe vette ezt, Káin pedig visszautasította. Nem fogadta el azt, hogy Isten milyen áldozatot akar. Abel az áldozat által elfogadta, hogy az, az ő bűnéért és az emberiség bűnéért helyettesítő áldozatra van szükség. Kain az áldozata által megtagadta a helyettesítő áldozat szükségességét. Nem folyt semmiféle vér. Ábel áldozata azt jelezte, hogy le kell tenni egy életet. Kain áldozata elutasította ezt. Az egymózes 3.17-ben, miután Ádám és Éva fellázadt Isten ellen, Isten átkod, bocsátott a Földre. Azt mondta, hogy miattatok, átkozott lesz a Föld. Abel áldozatot ajánlott fel az átok ellen, Káin pedig az átkozott Föld gyümölcsét ajánlotta fel áldozatként. Semmit sem tett az átok ellen. Káin olyan dolgot áldozott Istennek, amelyről Isten azt mondta, hogy átok alatt van. A negyedik dologról már beszéltünk. Ábel természetfeletti jelet kapott Istentől. Isten bizonyságot tett arról, hogy elfogadja Ábel áldozatát. Cain nem kapott természetfeletti megerősítést, hanem vallásos teljesítményt mutatott be. Hány gyülekezetbe járó ember hasonlít hozzá? Vallásos teljesítmény, aminek nincs természet feletti alapja. Az ötödik különbség gyakorlatias. Ábel vallása megbékélést, Cain vallása gyilkosságot eredményezett. Ez egy nagyon nagy különbség. Mindkét esetben ez a vallás eredménye volt. A hatodik különbség, Abel vallása Jézus számára menyasszonyt teremtett, Káin vallása pedig szajhát. Ma is ez a kétféle vallás létezik. Nem mentünk bele részletesen a dolgokba, csak vázlatosan említettük. Ábel isteni kijelentést kapott, Káin elutasította ezt. Abel elfogadta a helyettesítő áldozatot és az átadott élet szükségességét, Káin elutasította. Ábel olyan áldozatot mutatott be, amely megszabadította a Földet abból az átokból, amit Isten kimondott, Káin pedig egyszerűen az átkozott Föld termését ajánlotta fel. Ábel áldozatát természetfeletti bizonyságtétel követte, Káinét nem. Ezért lett mérges. Bennünket... A pünkösdieket és karizmatikusokat sokan azért nem szeretnek, mert természet fölötti megerősítését kapjuk, kapjuk annak, amink van. Az emberi természet azóta sem változott. És a végtermék, Abel vallása egy mártírt eredményezet, Káin vallása pedig egy gyilkost. Végül pedig a jövőre nézve, Abel vallása Jézus számára mennyasszonyt teremtett, Káin vallása pedig egy szajhát. Látjátok, ez a teljes demarkációs vonal a két vallás között. Azt mondom nektek, hogy ez egy roppant nagy téma, de minden vallás gyakorlata végeredményben a kettő közül az egyik. Vagy hamis, vagy igaz. Nincs fajta vallás, mivel mindegyik, a kétféle vallás egy variációja. Most meg fogjuk nézni a Szajha képét, Káin vallásának termékét. Álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy a Bibliában Isten szolgáinak ki okozott a legtöbb bonyodalmat. A vallásos vagy a nem vallásos emberek? A vallásosak. Milyen vallások volt nekik? káin vallása. Úgy van. Ki ölte meg a profétákat, és kiüldözte őket? Káin követői. Ki a felelős Jézus kereszt haláláért? Káin követői itt is. Ez 2000 éve sem változott. Ha megnézzük... A szajhát, a hamis vallást, a hamis egyházt. Az, az első dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy kihasználja a politikai hatalmat. Politikai hatalmat használ a céljai eléréséhez. Ezért mindig óvatos vagyok, amikor azt hallom, hogy a keresztények politikával kezdenek foglalkozni mivel amikor ez történt a múltban, az mindig katasztrófával járt az egyházra nézve. A IV. században a kereszténység a római birodalom hivatalos vallása lett Konstantin uralkodása alatt, és ettől a pillanattól kezdve a kereszténység hanyatlásnak indult. A középkorban a pápáknak kétféle kardjuk volt. A szellemi kormányzás kardja és a politikai kormányzásé, és az egyházban majdnem teljes sötétség uralkodott. Nem hiszem, hogy valamikor is változás történik ebben. Nem azért vagyunk, hogy irányítsuk a politikai rendszert. Azért vagyunk elhívva, hogy imádkozzunk a vezetőinkért, és időről időre Isten kiemelkedő embereket emel fel, akik szélesebb körű szerepet játszanak a politikai rendszerbe. Például József, Dániel, és Wilberforce, és más emberek. De az egyház soha nem kapott Istentől olyan megbízást, hogy vegye át a politikai rendszert. Rendben, most nézzük meg az egyház és a politikai rendszer képét. A jelenések könyvének 13. részében egy olyan politikai rendszer leírását találjuk meg, amelyet egy fenevad jellemez. A jelenések 13.1-ben János ezt mondja, és láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. Ez egy politikai rendszer, egy föderáció, szerintem a legutolsó végidőkbeli politikai rendszer. A Jelenések 17.3-ban, egyébként a Jelenések könyve 17. része a képe, ez áll, és szellemben elvittengem engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt, ez a hamis egyház, ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva volt. Tehát hol van az asszony, a szajha, a hamis egyház? A politikai rendszeren ült, meglavagolta a hatalmat. Ez nem az igaz egyház. Ennek egy nagyon erős előképe volt Izrael történetében, Akháb uralkodása. Akháb az északi királyság uralkodója volt. Az északi királyság már visszaesett, az aranyborjút és ehhez hasonló dolgokat imádtak, és sokkal tovább mentek a hamis vallásban Akháb idején. Mert Akháb egy Jézabel nevű nőt vett feleségül. Jézabel egy pogány király lánya volt, és Baal imádásának követője és tanainak terjesztője. Baal bizonyos szempontból a legvégső alternatívája volt az igaz Isten imádásának. És miután összeházasodott Izrael királyával, Jézabel bevezette az országban Baal imádását, és ez nagyon sok esetben élénk példája a hamis egyháznak. Egy dolog már évek óta világos volt illés előtt. Nem volt kérdéses, hogy mit fog csinálni vele Jézabel hogyha elkapja. Azt kell mondanom, hogy ez a jövőre nézve is igaz, és igaz a hamis egyházra. Nézzünk meg néhány igeverset az Egy Királyok 16-ból, a 30. verstől. És gonoszabbul cselekedett Akháb, az Omri fia, az Úr szemei előtt, mind azoknál, akik ő előtte voltak. A Biblia világossá teszi, hogy mindez felesége Jézabel miatt volt. Mert nem elégedett meg azzal, hogy Jeroboámnak, a nébát fiának bűneiben járjon, ha hanem elment, és feleségül vette magának Jézabelt, Ed Baalnak, a szidonbeli királynak leányát, és elmenvén a Baalnak szolgált, és meghajtotta magát annak. És oltárt emelt a Baalnak a Baal házában, amelyet Szamáriában épített. Majd egy faképet képet, Héberszóval Asherát készített, amely valószínűleg egy szexuálisan izgató férfi képmása volt, és ezt az egész országban imádták. Tehát bevezette Baal és Asera imádatát. És jobban haragírra indította Akhába Zorat, Izrael istenét, mint az Izrael valamennyi királya, akik ő előtte voltak. Miért volt ez egy ilyen diliház? Jézabel miatt. Majd az 1. királyok 21.8-ban azt olvashatjuk, hogy Jézabel manipulálta Akhábot. Akháb meg akarta venni Nábót szőlőjét, de Nábót nem adta el neki. Akháb, aki egy felnőtt csecsemő volt, elfordította a fejét, nem evett és nem ivott. Jézabel megkérdezte, mi baja? akább pedig azt mondta, hogy Nábot nem akarja eladni a szőlőjét. Jézabel azt mondta, hogy ne aggódjon, amiatt majd ő elintézi. És a következőket tette. A nyolcadik verstől olvasom. És levelet írt Akháb nevével, amelyet megbecsételt az ő gyűrűjével, és elküldte azt a levelet a véneknek és a főembereknek, akik Nábottal egy városban laktak és a levélben ezt írta, mondván, hirdesetek böjtöt és ültessétek nábótot a nép élére. Ebben azáltal, hogy bizonyítsanak rá nábót árulást és kövezzék halára. Figyeljétek meg, hogy akár nincs ott, hogy megállítsa ezt, hanem Jézabel átvette a pecsétjét, a királyi hatalom bizonyítékát, és elvégezte helyette a munkát. Hogy hívnátok ezt? Manipulálásnak hívnám. Hadd mondjam nektek azt, hogy soha ne manipuláljatok. Ha, ha manipulálásba keveredsz, akkor nem az igaz Istennel foglalkozol. Jézabel következő ismertetője az Isten profétái iránt tanúsított borzalmas hozzáállás. Az egy királyok 18-13-ban Abdiás, aki az igazisten imádója volt, aki Illés iskolájában szolgált, ezt mondta Illésnek. Nem mondták-e meg az én uramnak, mit cselekedtem, mikor Jezabel megölette az Úr profétáit? Hogy hogyan rejtettem el az Úr profétái közül száz férfiút, ötvenenként egy-egy barlangba, és tápláltam őket kenyerrel és vízzel. Ugyanennek a fejezetnek a 19. versében Illés ezt mondja. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám, gyűjts hozzám az egész Izrael-t a kármelhegyre hegyre és a Baal 450 profétáját, és az Aserának 400 profétáját, akik a Jezabel asztaláról élnek, más szavakkal, akiket Jezabel látott el. Tehát megölte az igaz profétákat, és a hamis profétákat támogatta. A kettő királyok kilencedik részében egy másik képet találunk Jézabelről, amikor Jéhu be, Szamáriába ment. Jézabel tudta, hogy Jéhu feljött, és meg akarta őt ölni. Tipikus reakcióval válaszolt. Kikészítette magát, kinézett az ablakon, és abban bízott, hogy a szexzepéli megváltoztatja Jézus, Jéhu hozzáállását. Jéhu viszont nem ilyen ember volt. Jéhu így válaszolt Jórámnak, Izrael királyának. És mikor meglátta Jóram Jéhót, mondta, Békességes é a dolog Jéhú. Feleltő, mit békesség? Mikor Jézabelnek a te anyádnak paráznasága és varázslása mindig nagyobb lesz. Tehát Jézabel a paráznaság, az erkölcstelenség és a varázslás miatt volt felelős. A varázslásról mindig szellemi paráznaságként beszél az ige általánosságban ez szellemi erkölcstelenséget jelente fizikait is eredményez. Jézabelről a következő képünk van. Megölte az igaz profétákat, támogatta a hamis profétákat, erkölcstelenséget és a varázslást követette el. Személyesen azt hiszem, hogy ahol varázslást találsz, ott erkölcstelenség is van. A szellemi paráznaság, Fizikai paráznasághoz vezet. A következő tanulságokat szeretném levonni egyből, ebből. Illés Isten válasza volt Ilés Illés Isten válasza volt Jézabel számára. Azt hiszem, hogy ez nagyon jelentős azért, amit Malakiás profétált a könyvének negyedik részében. Ez is az idők végéről szól. A Malakiás 4-5-ben a következő áll. Az Úr azt mondja, ime én elküldöm nektek illést, a profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát, amikor illés színre lép, tudjátok, mi a probléma? A varázslás. Illés Isten titkos fegyvere a varázslás ellen. A probléma az Ószövetség utolsó versében található. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és megneverjem e földet átokkal. Ez azt jelzi, hogy az utolsó idők fenyegetése a társadalomra és Isten embereire a hamis egyház. És a varázslás okozza az alapvető problémát amely a családi élet felbomlása. Az lesz a helyzet, hogy az apák elidegenednek a fiaktól, és a fiúk az apáktól. És Isten azt mondja, hogy ez a változás átkot hoz az egész földre. Nagyon sokat tanulhatunk ebből. Például a családi élet felbomlásának az okát ami a varázslás. Ahol a varázslás érvényre jut, ott a családi élet megsérül, és felbomlanak a családi kapcsolatok. Nagyon sok esetben a férfiúi tekintélyt, az apai, a családfői tekintélyt felülmúlja a női tekintély. Ez csak egy része Jézabel tevékenységének. Ez egy másik képe, másik tevékenysége a hamis egyháznak. Most pedig visszamegyünk arra a módra, ahogy Jézabel hatalomra jutott. Emlékezetek vissza, ő egy politikai föderáción lovagolt, egy skarlátvörös állat, egy. Ha visszamegyünk a Jelenések könyvének 17. részére, akkor meglátjuk, hogy az Antikrisztus szintén ezt a politikai föderációt használja ki. A Jelenések 17. 12. 13. versében az állatról, a tízszarvú és hétfejű fenevadról van szó. A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk. Erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. A skarlátba öltözött asszony a tízszarvú, hétfejű fenevadon ül. De az állat végső verziója, amely, amely a szarv, és nem a fej, átadja a vezetést az antikrisztusnak, és ő manipulálja és kontrollálja azt. A politikáról szóló proféciák nagy része erre a korszakra vonatkozik. Bizonyos szempontból, amint az igaz egyház Jézus menyasszonya, úgy a hamis egyház viszont az Antikrisztus menyasszonya. Jézus azonban teljesen másképp viselkedik a menyasszonyával, mint az antikristus az ővével. Itt van egy lecke. Ezt szoktam mondani az embereknek. Ha megengeditek, hogy az Antikrisztus legyen a menyasszonyatok, akkor ő úgy fog viselkedni veletek, mintha citromok lennétek. Addig facsar, amíg ki nem ki lehet belőled préselni valamit, aztán pedig eldob. Néhány éve történt Jeruzsálemben, a második világháború alatt. Az óvárosban volt egy sátánimádó, és egy misszionárius elment hozzá. Amikor legközelebb felbukkant már Jézus Krisztusban hit. A misszionárius megkérdezte, a többi missionárius megkérdezte, hogy mit mondott neki. Azt válaszolta, hogy csupán elmondta a sátán történetét az elejétől a végéig. Nagyon sokszor azt mondom az embereknek, figyeljetek ide. Ha a sátán oldalan, oldalán álltok, akkor vesztesek vagytok, mert ő vesztes. Nem győzni fog, hanem veszíteni. Le fogják győzni. Jobb, ha áttértek a másik oldalra, amíg még van időtök. Nem fog veletek igazságosan bánni. Mindent megtehetsz, amit szeretnél, de a végén úgy bánik veled, mint egy citrommal. Egy dolgot tesz veled azután. Elhajít. Látjátok, ő így viselkedik a mennyasszonyával. Ha megnézitek a 17. részben, a 16. verset, és a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenétezik, és ezik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg len betelnek az Isten beszédei. Tehát a tíz szarv csak a fenevad, az antikrisztus eszköze, és a poráznát a végén elpusztítja a tíz szarv. Mesztelenné teszik, ezik annak a húsát, és megégetik tűzzel. A hamis egyház vége az lesz, hogy elpusztítja az a politikai erő, amelyet manipulált, hogy elfoglalja a helyét. Amikor erre gondolok, mély benyomást gyakorol rám az, hogy semmi sem marad rejtve. Előbb vagy utóbb kiderül, ha a rossz oldalon állsz. Gyorsan állját, mivel az ördög rosszul bánik a szolgáival. Az Úr viszont kifogja árasztani a szeretetét, áldásait és gondoskodását a mennyasszonyára. Megfogja osztani vele a trónt az örökké valóságban. A hamis egyház pedig darabokra fog hullani. Félre fogják állítani, és csak történelmi relikvia marad. Tehát te hol akarsz állni? Hová fogsz tartozni? Ez nem csak egy üres kérdés. Hol van ez a vonal, ami megkülönbözteti az igaz egyházat a hamistól? Az igazi egyház hűséges Jézus Krisztushoz, a hamis egyház pedig hűtlen. Tehát nem az a kérdés, hogy szólsz-e nyelveken, vagy nem, mert jó az, ha mindannyian szólunk nyelveken. A kérdés nem a bemerítésnek egy bizonyos módja, ahogy néhány éve gondoltok. A kérdés az, hogy milyen a személyes kapcsolatod az Úr Jézus Krisztussal. Valóban az életed ura-e? Teljesen el vagy-e kötelezve neki? A hamis egyház hűtlen Jézushoz tagadják, hogy szűztől született. Nem szűztől született, hanem házasságon kívül. Ez, ez, ez, ez tiszteletlenség Isten el szemben. Az a kérdés, hogy szeretjük, tiszteljük és szolgáljuk-e az Úr Jézus Krisztust. Hűségesek vagyunk-e hozzá még akkor is, ha mások hűtlenek? Kiállunk-e mellette akkor is, ha ez ellenállást és üldöztetést jelent? Ezt a kérdést kell eldönteni. Ez nem felekezeti hovatartozás, és az imádás módjának kérdése. Véleményem szerint nagyon sok legitim módja van az igaz Isten imádatának. A kérdés az, hogy hűséges leszel-e, vagy hűtlen Jézushoz? Remélem, elég világos voltam. Ez nem egy bonyolult teológiai kérdés. Nem kell tudnunk az isteni kiválasztás minden feltételét. Még csak száz igeverset sem kell megtanulnunk. Viszont teljesen el kell köteleznünk magunkat, Jézus mellett. Ezt a döntést mindenkinek meg kell hoznia. Ne hagyd, hogy mindenféle másodlagos kérdés elhomályosítsa ezt előled. Az előadás után neked itt kell élned. Bízom bennetek, hogy elkötelezitek magatokat Jézusnak. Ha úgy jöttetek ide, hogy elvagytok kötelezve, akkor remélem, hogy még inkább el lesztek kötelezve. Ez a kérdés. Az Úr Jézus Krisztus a pásztor felé való elkötelezettség.